чи люблю її. Визнаю, що хочу Олю як жінку, що вона мене дуже сильно заводить, але я не знаю, чи кохаю її. Я взагалі не знаю, чи мені необхідне кохання. Вона приїжджає за сорок хвилин, я встигаю так-сяк поприбирати в кімнаті розкидані брудні шкарпетки, футболки і светри. Коли відчиняю, трохи ніяковію. Оля стоїть із розпущеним волоссям. Нова трішки розпатлана зачіска робить її ще привабливішою. Беру Олю за руку і цілую в холоднючу і порум'янену ранковим морозом щоку. Потім заношу дві величезні дорожні сумки. Вона впивається в мене губами і шепоче. «Дурнику, чого ти від мене тікаєш?» Розгублено кліпаю, а Оля сміється, обціловує мене і шепоче, що тут нема що думати. Після сніданку ми розпаковуємо валізи. Оля дістає пляшку португальського вина, австрійські цукерки. Моцарт дарує мені одеколон живанші. «Це пити можна?» – ідіот, – усміхається Оля і вішається мені на шию. «Ми кохаємося навстоячки коло стіни». Ненароком перевернувши два півтораметрових хмарочоси моїх книг, опісля сидимо на дивані, мовчки дивлячись одне на одного. Я не знаю, про що Оля зараз думає і як оцінює мене. Можливо, вона чекає, коли я говоритиму. Я погладжую її оголені ноги під вишневим атласним халатиком, запитуючи нехолодно. Вона стримано усміхається, каже, що все добре. Тепер Оля мене не дратує, а здається навіть ріднішою, ніж раніше, коли набридала телефонними дзвінками з Брюсселю. Мабуть, я поводився з нею як повний кретин. Можливо, я такими і є, оскільки й досі не знаю, що мені треба від життя. Це найбільше філософська, онтологічна, аксіологічна, епістемологічна, стратегічна Методологічна, концептуальна, засаднича проблема, з якою коли-небудь я стикався. Те, що в мене поступово їде дах, я помітив уже кілька років тому, але я не роблю жодних кроків, щоб виправити ситуацію. Ніби пливу за течією бурхливої ріки, покладаючись на милість Божу та випадок, що мене приб'є коли-небудь до берега. Оля підходить до письмового столу. Бере аркуш, списаний моїм почерком, потім торкається розгорнутої книги Касірера, на сторінках якої мої помітки зроблені олівцем. Оглядає томик Канта, гортає за моїми закладками, вирізаними зі звичайних газет. «Ти зацікавився Кантом? Мене ним зацікавили. Не розумію. Я виконую роботу, але не зі своєї волі. Чому?» Відчуваю, що не готовий, що поводжуся, як вискочка. Мабуть, відмовлюся. Дурниці говориш, усміхається вона. Олю, навіщо тобі кант, якщо у тебе є свій кант? На англійському слензі піхва. Обертаючись, вона пирскає. Дурник підходить, сідає мені на коліна, цілує в губи, і каже, що тільки не відступати, а навпаки рухатися вперед і спробувати свої можливості. Дізнаюся, що про це не думав. Повільно обціловує моє обличчя і шепоче, що все ще вийде, що треба лише бути впевненим у собі, що вона завжди допомагатиме, чому ти так брикався ничем, чому я ж ніколи тобі не бажала і не бажатиму зла, я завжди на твоєму боці нечемний. Чого ти так зі мною поводився? Я з першої нашої зустрічі все зрозуміла, ти будеш моїм, бо я без тебе не можу. Я знала, що рано чи пізно візьму тебе всього на блюдечку, нечемний. Вона, права, взяла мене всього на блюдечку. Я кажу їй, жартуючи, що жінки наприкінці ХХ століття є сильнішими від чоловіків, що саме вони визначають подальший хід людства переломивши хребта чоловічій історії. Оля усміхається і каже, попри те, що не є феміністкою, ця теорія їй подобається.